Дубові двері було зачинено. Довелося перехопити тацю у праву руку, а лівою натиснути на золоту ручку. Матусі ЖЖ, мабуть, поставила б тацю на столик з квітами, що стояв біля дверей. Але я не стала витрачати часу на цей жест. Підштовхнула двері ще й коліном. Таця в моїй руці загрозливо задзеленчала, і матусин натюрморт, викладений з такою любов'ю, брутально порушився. Мсія підвів голову від паперів і подивився на мене. Я пам'ятала, що треба мовчати, і з гідністю попрямувала до нього. Великий стіл, увесь завалений листами, посередині блимає комп'ютер. Цікаво, куди в такому випадку матуся Жеже прилаштовує цю кляту тацю? Я нерішуче зупинилася, вступилася у поверхню столу, шукаючи вільне місце, Мсі Паскаль не допоміг мені жодним жестом, хоча б папери зсунув, ніфіга. У мене було хвилини зодві, щоб роздивитися, чим займається господар щодня. Купи листів, конверти різної форми, кольору, підписані різними почерками і мовами, багато ще не розкритих, стоси розгорнутих, у кутку блакитного монітора, що хвилини з мелодійним дзвоном З'являється повідомлення про надходження пошти. Дійсно, мій господар був поважною людиною. Я ще повагалася. І рішуче зсунула кубку листів, що лежали з самого краю. Обережно поставила тацю. Всі Паскаль мовчки кивнув мені. Можна було йти, місію виконано. Але мої очі, попри усі намагання зупинити цікавість, стрибали по столу як зайці під прицілом мисливця. Я це розуміла, але нічого не могла вдіяти. Листи, листи, листи, дзвін монітора. Що в них? Старий МСЄ зовсім не був схожий на наркобарона, хрещеного батька чи політика. Тоді яку сіть виплітає цей старий павук у своєму глухому маєтку? МСЄ незадоволено поглянув на мене, ніби промовляючи комусь, Цікавому ніс відірвали. Аж раптом задзеленчала його мобілка, за формою схожа на відірвану рурку від старого вуличного таксофону. Та саме, що здивувала мене першого дня знайомства. Всі довелося підвестися і взяти її з полиці. Він жваво заговорив якоюсь мовою, здається, іспанською, і жестом показав, аби я почекала. Зробив кілька кроків до вікна – Ставши до мене спиною. Упевнена, це була перевірка, чи почну я нишпорити по його документах. Звісно, як справжня служниця, я не знехтувала такою можливістю, а як же інакше. Утупилась у монітор, скосивши очі. Мені було соромно, але нехай дарує. Там був перелік якихось запитань. Я не встигла проглянути всі, але те, що побачила, мене розчарувало. Що ти робиш, коли йде дощ? Я переїхав. Ти хоч знаєш мою нову адресу? Чому навесні, коли вмикаються зірки і на землю дме теплий вітер, а довкола тихо-тихо, мені часом хочеться плакати? Як це на усе воля Божа? І на літо, і на мамну хворобу, і на війну? Можна мені не помирати, га? Скільки тобі років? У нашому сквері ростуть дерева, коли я спитав, навіщо їх підстригають, мені пояснили, щоб вони краще росли. Отже, якщо я не буду ходити до перукарні, то не буду рости, дорослішати, старіти, і не помру. Чому люди закохуються, а потім тихо плачуть? Від якої істоти походить кіт? Щоби мені простили гріх, треба спочатку його здійснити. Чи ходять до школи янголи? Якщо я дав відкусити свій снікерс, «То це любов? Де мій тато? До якого віку я боятимуся блискавки? З якої миті людину можна вважати дорослою? Коли вона не боїться заштриків, чи коли їй подобається Марія? Демократія? Це коли одні мають все, а інші решту? Задовольнилися, пані Голко. Він так само стояв до мене спиною. Я не помітила, коли він припинив розмовляти. «Чим?» – «Псє?» Безсоромно запитала я, адже в нього на спині не було очей, а я завбачливо відступила від столу на два кроки. Невже ви не скористалися можливістю сунути свій гострий ніс туди, куди не слід? Звісно, скористалася мсья.